Jan Koonupidi nüüd paar päeva kodus istuma ja karvuvaigust puhastama. Siis tuli ta jälle välja ning keksis nagu poleks midagi juhtunud. Kuid naabrid naersid ja irvitesid: Na Jan Koonu, kuidas see vaigust nukuga lood olid? Ega see meeldiv olnud. Kord läks ta mägra emale külla. Sellegi tüdred naersid. Janku onu istus rahulikult ja sõnas: Kallis rahvas, Rebase onu oli mu isale 30 aastat ratsa hobuseks. Ütles, tõusis, jätis jumalaga ja lahkus auväärsel sammul. Järgmisel päeval juhtus mägraema poole Rebase onu. vaevalt oli ta nukust lausunud. Kui Janku jutkõne alla tuli, ah, nii! vihastas rebasõnu. Ma panen Janku Onu siin samas neid sõnu tagasi võtma. Ja ta läks minema, läks Janku Onu maja juurde. See oli teda oodanud ning ukse sulgenud. Vana rebane koputes keegi ei vastanud. Koputes uuesti. Nüüd vastas Janku häidise häälega. Kas sina oled Rebase Onu? Ole hea, mine arsti järele. Ne ma sõin hommikul oblikaid ning jäin haikeks. Jookse ruttu. Ma sulle järele, ütleb Rebane. Mäkra emal on pidu ja sind kästi sinna tuua. Ei või ei, ei, mina ei saa minna. Ädaldab Janku onu. Egas kaugele ei tule minna? Tõesti prebase onu. Ei, mina olen nõrk, mina ei jõua. Ma kannan. Kuidas? Kätte aga, aga, aga kui ma maha kukun, ei kuku. No olgu siis, aga sa pead mind selga võtma. Ja küll aga, aga, mul pole sadulat rebasioonu külma selle no. aga, aga, kuidas ma suitseita sõidan ma muretsen ka suitsed aga, aga silmaklapid peavad ka olema muidu sa kardad midagi teel ja ma kukun maha ma muretsen ka silmaklapid jäänku onu no. No, no, no, ei, no siis on kõik korras rebasioonu Rebane jooksis kohe rakmeid tooma Vaevalt sai jänku karvad kammida ja vurrut puhastada Kui rebane juba ukse ees oli Tuuli kaapis näris suur suuraudu just nagu hobune Janku onu istus sadulesse ja sõit algas Vana rebane ei näinud silmaklappide tõttu taha Korraga tundis ta, et Janku onu jala üles Mis sa teed? Ma kinnitan sadule rihma Vähe aja pärast tõstis janku teise jala üles Mis sa nüüd teed? Ma kergitan pükse Kuid samal ajal sidus janku endale kannused külge Kui nad mägraema majale lähenesid, tahtis rebane peatud, et jankut maha lasta kuid Jankuonu lõi kannused külgedesse ja kihutas edasi. Mägraema ema istus tütardega läve pakkul. Jankuonu kihutas neist mööda lasila juurde ja sidus rebase kinni. Siis tuli ta majaliste manu, tervitas kättpidi ja süütas sigari polema. Ning lausus muusias, ah, ma kõnelisin siin, et rebaseonu oli mu isale ratsuks, On teine õige laisaks muutunud, kuid küll ma talle elu sisse ajan. Kõik pahvatasid naerma.